Ako meni goniše i vaši goni ti, Ako moju riječ održaše i vašu će održati, Ali sve će vam obo činiti zbog imena mojega, Jer ne poznaju onoga ko me posla. Da nisam došao i govorio im, Ne bi grijeha imali, A sad izgovora nemaju za grijeh svoje. Koji mrzi mene, I oca ojega mrrzy, dane tvorlik međ nima diela, koje ni po drugi ni je tvorijo, ne bi gdy jeka imali je, asada su i vieli om mrrznli mene i oca mojega, ale jej da se ispuni lieč napisano zal nikovvor. Orrznoše mei zašto, a kada dođe otješiten, pogačulam ja poslat o oca,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 myslite da Bogu službu prinosim. Doći sestre, da ljubavi na koju нас Gospod danas pozva, pozva i zapovjedi da ljubimo jedne druge. Brvo često zaboravljamo i на ту страну naše obaveze prema bližnjem, da nije to samo prepušteno našem raspoloženju, iako jeste i njem, ali je i zapobjeđeno. Kao što ne osuđivati druge, nije samo stvar moge raspoloženja, ili nekog tamo morala odkačenog Od izvora istine i svetosti, nego je i zapovjeđeno da se ne sudi, da se ne osuđuje i zaprijeđeno svakome koji sudi da će biti osuđen. Na što vrlo često zaboravljamo i uslijet čega vrlo često griješimo isto tako i ljubav je zapovjeđena Bogom. Čuli smo kako počinje ovo sveto evanđelje koje se odnosi to je mnogo važno da znamo i da primijetimo na nas. Baš ovdje sabrano. Obratio se gospod Jutros i svim pravoslavnim hrišćanima, u svim pravoslavnim crkvama, a nama evo direktno ovdje u ovom Hram, Obratio bi nam se i da smo bili u nekom drugom hramu, jer ovo je Evanđelje koje je danas pročitano, čita se u svim pravoslavnim hramovima danas. Ovo vam zapovijedam, da ljubite jedni drugi. Ta zapovijest i poziv na ljubav, kasnije je još više potvrđena, istaknuta i obrazložena onim ukazanjem na postojanje mržnje. Mržnje kojom svijet mrzi Бога, Mrzi Isusa Hrista, mrzi Otca njegovog Mrzi duha svetog koji ga objavljuje i čijom silom se propovjeda istiniti Bog. A ta mržnja, braće i sestre, jeste duh ovoga svijeta. Kako je gospod i ukazao, govoreći učenicima, da oni nisu od ovoga svijeta i da ih zbog toga mrzi svijet pa im govori da ne mrzi samo njih nego da prvo mrzi njega Boga mrzi pa onda mrzi sve one koji su se Bogu vjerom poklonili i koga su vjerom usvojili i sa kojim se kroz vjeru, nadi i ljubav sjedinjuju i što je veći stepen sjedinjenja Boga i čovjeka, time je veći stepen mražnje svijeta prema tom čovjeku ili prema tom narodu. Zato treba da znamo, braći i sestre, da, ako hoćemo sa Bogom da se sjedinjujemo i sa bližnjima, kroz ljubav, neminovno je da ćemo izazvati mražnju ovoga svijeta. To je neminovo. I mržnju, i gonjenje pod dopuštenju Božjem i stradanje. To je mnogo važno da znamo. Jer, ako to ne znamo, broći se se možemo da upadnemo u preles, da se klanjamo, navodno, da se klanjamo Bogu, a da poštujemo i Boga ovoga svijeta, a Bog ovog svijeta je Džavu, satan. Mnogo je važno, braći i sestre, da znamo da postoji svijet. Danas tu lekciju nekako slabo izučavamo. Postoji, braći i sestre, svijet. Postoji i knezovoga svijeta. Postoji duh tog svijeta. A to je mržnje. Mržnja koja je usmjerena prema Hristu. Mržnja koja je usmjerena prema crkvi Hristove. Mržnja koja je usmjerena prema svim istinskim hrišćanima i svima koji bi to htjeli da budu namjerom koje treba da uslijedi potvijek, ozbiljan potvijek. A danas živimo u vremenu kad je svijet ojačao, braće i sestre. kad se taj duh mržnje raširio i kad je ljubav svedena, zaista svedena na minimum. Mislimo na ljubav koju nose pravoslavni hrišćani, koji ih, slavo Bogu, još uvijek ima, ali ih nema mnogo, braće i sestre. To je zaista malo stado Hristova. Manje nego što mi i prepostavljamo. I na njih se okomila sila ovoga svijeta, a ona je izražena kroz mržnju prema crkvi i kroz laž, kroz da nije crkve Hristove, braći i sestri, mi bismo se totalno izgubili. A to ne znamo i zato i ne poštojemo crkvu. Da se ovaj manastijem i ovi hramovi koji su ovdje Božijom voljom i trudom i podvigom naših svetih predaka osnovali i evo i dan dana žive. Da se oni, braći i sestri, odgukom Božijom I naravno poslušanjem naših svetih predaka sklone se ovih prostora da ne stane. Mi bismo braćali i sada se podivljali. Pretvorili bismo se u demon. I to vrlo, vrlo, vrlo. Izgubili bismo pamće. I čiji smo i kome treba da se vratimo, i na koji način to da postignemo. Totalno bi nam, braći i sestre, život bio izvučen iz duše, jer ne bi imao da nas podsjeti na istinu, ne bi imao da nas hrani, ne bi imao ko odlaži, od nasrtaja važi, nasrtaja ovoga svijeta, da nas sačuvam. Da nije crkve pravoslavne braće i sestve. Mi se uopšte ne bi sjetili naših svetih predaka. Ne bismo imali to osvećeno pamćenje. Ne bismo mogli da se sjetimo ni car Lazara, knjeza Srpsko. Ne bismo mogli da se sjetimo i svetih kostovskih mučenika i svih mučenika roda našeg. I novomučenika koji su, evo do juče, stradali dan danas stradaju ne bismo mogli da se sjetimo ni našeg svetoga oca Save ne bismo se braći i sestre sjetili ni svetih apostola ne bismo smo mogli vezu i sa Bogom živim da uspostavimo da nije crkve pravoslav evo pogledajte Samo malo se pomjerimo lijevo ili desno od crfe danas. I kakve informacije dobijamo? Na što nas poziva svijet? Ajde da je makar nešto približno temi današnjeg dana. Makar približno, pa malo nižeg kvaliteta nek bude. Ali neka bude tu, nek bude makar blizu. Ne braći se. Oštra kontra... I potpuno druga informacija, potpuno važna informacija. Danas, izvan pravoslavne crkve, nema govora o ovom danu. Nema govora o svetom Lazaru. Nema govora o svetim učenicima. A kamovi pjesme njima posvećene i kamovi, pa kamovi Boga, koji je danas ovdje prisutan, zbog Boga, sveti mučenici, krv provišu i tom krvlju svoju vjeru zapečatiše, a i nama daloše, braće i sestre, istiniti pečat, da možemo i svoje živote, svoja dijela, svoje vrijeme, svoj prostor da pečatimo pečatom istiniti, pečatom istinite vjere, neplovazne, netlovežne, nevažne vjere. Jedine istinite vjere. Kad kažemo jedine istinite vjere, mislimo na punotu vjere, braći i sestri. Da ništa ne fali toj vjeri. Ima raznih vjera. Raznih vjera ima. Danas ih ima novu. Ali ni jedna od njih, braći i sestri, nije potpuna Svakoj hvali nešto. Ima nekih koje su poprilično istinite, ali nisu apsolutno istinite. Hvali nešto, a u vjeri i sestre koja treba da spasava ne, i koja može da spasava, ne smije ništa da hvali. Mora da bude potpuno istinita, bez ikakve mani. Jer je vjera u istini tog Boga koji mane nema, zato i vjera u njega, koja je posledica od krovenja, ne smije da ima nikakvu manu. Jer greška u vjeri znači da greška i u Bogu postoji. Jer naša vjera, braći se se, pravoslavna je sila duha svetoga, mi vjerujemo duhom svetim, a u duhu svetome, Bogu životvornom, nema nikakve greške. Zato je pravoslavna vjera istinita i jedina istinita, jer je duhom svetim i otkrivena, duhom svetim i nadahnuta. Duhom svetim se i vjeluje i slabi u crkvi Hristovoj. Zato druge vjere, i svi oni koji pokušavaju Bogu da se približete, izvan crkve pravoslavne, griješe, braće i sestre, jer ih duh sveti ne nadahnuje. A duh sveti kad nadahne, onda je takav čovjek, ili takav narod, spreman da живот da za vjeru. Jer zna da dajući život, u vremenu stiče ga, U vječnosti, braći i sestre. Danas smo se okupili upravo oko takve vjere i oko takvih svjedoka, mučenika i sinte vjere. Ne jedno, ne ni stotinu njih, nego samo Bog sveti zna koliko ih i koja su im imena. Mi ih sklavimo kao svete mučenike i novo mučenike srpske. Oni su, bracio i sestre, vjerovali duhom sveti. Bili u istini jer duh sveti je duh istine i svojom vjerom snažno isprovocirali duh ovoga svijeta koju zloveži i Laž ljudiše, laž pokreće, a laž je agresivna i puna mržnje prema istini i onima koji u istini žive i istinito vjeruju. Tako su naši sveti preci braći i sese i postradali od slugu i djece djevolje, djece ovoga svijeta. Postradali ali i vjeru zaprečatili krvju i snažno je posvjedočil. I evo danas, braćo i sestre, u 21. vijeku ta mučenička krv i dalje svježa, i dalje snažna, i dalje svjedoči istinitog, besmrtnog i vječnog Boga. Današnji praznik I nama, braćo i sese, poručuje i poziva nas na isto ono na što nas i san Bog ovih svetih mučenika pozvao. Na vjeru u Carstvo Nebesko i na pokajanje. Na pripremu za Carstvo Nebesko. Svijet u kome živimo i u kome smo vaspitavali. Laži braće i sestre i današnji praznik ga otkiva kao takvo. Pun je laži i pun je mraženje. To se vidi kako reku smo po njegovom odnosu prema istini i prema istinitom Bogu i prema svjedocima istinitog Boga. Prema svetim učenicima. Potpuno ignorisanje. Ignorisanje i veliki strah braće i sestre. Jer svijet je Nasrtao na sve te mučenike, duh su bili živi, ali poslije izlivanje njihove krvi, kad su primili blagoslovi, blagodat, duha svetom, jer su ostali vjerni do kraja, a čovjek se ispituje do kraja, braći i sestre, mi smo danas ovdje kao vjerni, ali videćemo ćemo jesmovi, sjutra, Ili prek sutra, kad nas Gospod bude da na ispitivanje. Jer neće svi koji govore, Gospode, Gospode. Neće svi, ni koji dolaze nedeljom u crvu. Neće svi, ni koji pristupaju svetom priječešću, biti primljeni u Carstvu Nebeskom. Nego oni koji izdrže do kraja. Koji budu vjerni do smrti. Ako bude trebalo i do krvi. Е дигс свет боје браћу и сестре. Бој се и нихово имена, бој се и нихов празника, бој се и нихов светих и непоужних воштио. Погледајте наше свете храмове, погледајте наше свете кивоте, како свијед језе одни. Бој се одни, бој се браћу и сестре moćnici ovoga svijeta da im priđu, mi često pogrešno mislimo da oni ne poštuju svetinje, da oni ignorišu. Ima i toga, ali u mnogo većoj mjeri uzrok tog nepoštovanja je strah od svetinje. Nije lako prijeći, prijeći braći i sestre, moštima svetih mučenika. Nima cari, Ako hoće da priđe, a da privazi i Duhom Svetim Bođim, mora da se pokloni, mora carsku krunu da skine i glavom dolje pot da dodirne i usnama nama netruležnu da cijelivalu. Tako se svetim kivotima i svetim mučenicima prilazi. Tako ili nikako. Zato ni nema braće i sestre moćnika uloga Sveta jer se boje da priđu svetim svetim učenicima. Ali mi pravoslavni hrišćani ne smijemo da podvrgnemo braće i sestre tom pritisku. Nema razloga da se bojimo naših svetih predaka, a zašto nema razloga? Sin, ako se nismo tajno srcem odrekli Hrista, služeći tajno nekom grijehu kroz neke strasti, tajne. Jer strast satana i grijeh se boje mučenika, boje se crkve, boje se liturgije. Takav čovjek ne može da dođe ili drzo pobjegne iz crkve, jer osjeća tajanstveno prisustvo Boga i boji se drhti osjeća napetost, jer Boga ne vidi, ali ga osjeća, uvijek braćuje se se kad čovjek sagriješi riječju, mišlju, djelom. Obavezno u svetini osjeća napetost, osjeća Boga. To je jedna od potvarda da je Bog zaista prisutan u crkvi. Pitaj grešnika, ako ne vjeruješ onome koji smjerno stoji u crkvi. Pita i Dovedi brudnika, Dovedi brudnicu, Dovedi lopova i razbojnika, Dovedi majku koja ubiva dijete utlobi, Dovedi jeretika, Dovedi onoga koji se od svetinje odrekao, Koji je pukulio na crn, Koji se protivi episkopu, Koji se protivi blagoslovu Bože, Ako ga uopšte možeš dovesti, Ako ga džavoli nisu odnijeli. Ili ako nije sišao sa uma, dovedi ga u crti, dovedi ga na liturgiju, pa ga pitaj kako se osjeća. Ako ne počne da laje, ili pjenu na usa da izbacuje, počeće da brišti i da bježe iz hrana. A koliko takvih ima u svijetu, braci i sestre, kojima pjena ne izlazi i čiji krik ne čujemo samo zbog toga što su na slobodu. A da ih dovedemo ovdje vezan i ruku, kako smo i ranije dovodili dželoimani, jer džavojman se ne dovodi, sem vezan, šta bi imali? Čuli bi kri. One krike koje čujemo po, po gradu, u noćnim satima, to su ti krici, braćo i sestre, koje duša Napune, napunjena zlom ispušta. A mnogo više ispušta u blizini istinitog Boga. I u blizini njegovih svetih mučenika. A vi, braći i sestre, ako nismo se griješili, ili ako smo se griješili, pa ako spokajanje spiramo te gripe, nema potrebe da bježimo od svetih mučenika, nema potrebe da bježimo od naših svetog hrama, ni od naše božanstvene liturgije, ni od svetog cara Lazara, ni od svetoga Save, ni od svetih apostola i svetih mučenika, naše svete crkve. A zašto nema potreba? Zato što su oni postradali, braćo i sestre, zbog nas. Sveti mučenici su stradali, braćo i sestre, tajno, to jest mistišno znajući Duhom svetim naučenim, da će njihovo stradanje, njihovo ispovjedništvo, biti velika koris i od ogromnog značaja za generacije koje dolaze. Kosovski zavjet, mnogo moćan zavjet, braće i sestre, od tog zavjeta i naše generacije, i naše vrijeme, željno carstvo nebesko ima veliku koristu I veliku pomoć pod u uslovom da zaista tražimo carstvo nebesko. Ako nam carstvo nebesko nije zanimljivo, ako mi prosto ne želimo tamo da uđemo, ako mi hoćemo carstvo nebesko na zemlje da osnojemo, tu braćo i sestre dolazi do razdvajanja. Mi nemamo onda ništa sa svetlim carom Lazaram, sa svetlim kosovskim mučenicima, Ni sa svetim Savom, ni sa svetim apostolima, ni sa gospodom našim Isusom Hristom. Ako hoćeš carstvo nebesko na zemlji, onda je tvoj Bog drugi Bog. Onda su tvoja broće druga braća, onda je tvoj dug drugi duh, Ne dug sveti, nego duh ovoga svijeta. A tvoj knest, tvoj Bog je džavo, a ne Isus Hristos, Sim Božiji i Bogu. I ne dišaš duhom svetim, nego duhom ovoga svijeta. Zato, braćo se sestra, ukrijepimo se na ovaj dan, ukrijepimo se u ovom hramu. Evo ovdje, iako smo opkonjeni duhom ovoga svijeta. Ali taj duh je u odnosu na onog duha koji nam se ovdje nudi ništavan, slab i jadan. Ovdje nam se nudi istina, tamo se nudi laž. Ovdje vječni, besmrtni život, tamo smrt vječna, bratvi i sest. Ovdje nebeski hleb, tamo vječna glad. Ovdje sveti mučenici, svjet, sveti ispovjednici, tamo sve nemoć, bovest, ugodilo i haos. Ali... Sveti mučenici, braći i sestre, traže od nas ne samo neku pomošnu pobožnost, bratimo pažnju na to, nego vjeru do kraja, braći i sestre, sačuvanu. Gospod naš Isus Hristos traže od nas, braći i sestre, vjeru i vjernost do kraja. Poslušnost do kraja, vjeru do smrti. Samo takav čovjek razumijeće današnji praznik, samo takva vjera, braćo i sestre, može da uđe u prostor svetinje ovog praznika. Praznike koji se da je Carstvo Nebesko najvažnije i da je sve, braćo i sestre, njega radio. A u njega se ne može ući bez prave vjere da bez isnita vjere i bez crkve Hristove. Zato je mudro, pobožni i blavučastljivi car Vazar i sva vojska njegova i svi mučenici koji su njegovim primjerom bili nadahnuti i stradali do dana današnjeg i danas stradaju. Uvijek bili vezani za crk, svetu, živo I mi danas ako hoćemo da budemo na svetinji carstvo ako hoćemo da budemo sa tog carstva, da se tamo nađemo sa svetim preciima i svetim učenicima, ne možemo bez crkve i ne možemo bez vere pravoslavlje. I ako da da je prošlo vreme pravoslavlje Iako izgleda da je prošlo vrijeme svetih mučenika i svetih ispovjednika, ne treba da pokleknemo i ne treba da se zbunjujemo, braci i sestre. Jer upravo današnji dan, svjedoči da ta mogućnost postoji i dosloni da i te kako živi, samo što u svijetu nisu ispoštovani, to je, braci i sestre, razlike koju moramo da pravimo. U svijetu oni nisu ispoštovani, svijet se njima ne klanja, svijet njih ne poštuje, ne samo njih, nego ne poštuje ni Boga njihovo. Svijet ne poštuje, braćo i sestre, živoga Boga, svetu trojicu, oce i sin i svetoga duha. Ne samo što ne poštuje, nego kako rekli smo, svijet mrazi Hrista i ne mojmo, da stvaramo, braće i sestre, predstavu, nemamo da izgrađujemo stav prema životu, prema vremenu i prema crkvi, prema mučenicima i prema gospodu u svijetu, nego moramo se odvojiti od svijetu. Moramo izaći iz njega i umom i vodom i srcem. I tek onda mi možemo da se gledamo istinu, tek onda možemo da se gledamo Boga, tek onda možemo da se gledamo i svijet, braći i sestri. Nažalost, mnogi od nas ne prave razliju, pa vrlo često imamo primjeri gde se pravoslavni, navodno pravoslavni hrišćani, brzo zagrve savim svijetom, brzo mu se poklone. Mnogo vole s njim da povode vrijeme i tim duhom da se nadahnjuje, što sve svedoči da duha Božijeg u njima nema, jer jedno od svojstava duha svetog kad uđe u čovjeka, jeste da ga distancira od svijeta, da mu pokaže hvarež i smrad ovoga svijeta, je laž i veliku mražnju koju mrazi i čovjeka i Boga. Zato pustimo svijet, braćo i sestre, neka živi onako kako hoće, neka se razvije onako kako hoće, neka ide u pravcu kojim je krenu on ne želi da se okrene jer đavo ga vodi broći i sestri a džavo se nikad neće pokajati jer to ne želi a mi ako hoćemo moramo izaći iz svijeta tačke ili punktovi je se svijet graniči sa carstvom nebeskim jeste pravoslavna vjera pravoslavna crkva i pravoslavna i božanstvena sveta liturgija i uopšte taj svetotajinski petar crkve koji počinje svetim krštenjem a nastavlja se životom u okviru svete liturgije ako nismo u tom prostoru braćo i sestre ako nismo u svete liturgije ako ne pratimo njen ritem mi nismo u tom prostoru mi smo još u svijetu A to je jako opasno i može da bude i tragično. Zato treba preći granicu, braći i sestre. Ući u prostor crkve i više se ne vraćati u prostor svijeta. Kako će to da se odigra, to će crkva da uradi. Poverajte malo kakav rita mi imamo. Praktično nas niko ništa ne bita u smislu da mi sad tu nešto organizujemo, kreiramo. Samo se traži da dolazimo, da poštojemo ritam. A sila nije od nas, braće i sestre, nego nam se daje i izliva se na nas i uliva u nas. Zato je la mala sabranja na ovako velike praznike. Nisu male sabranja, braće i sestre. Ono jesu, ako posmatramo samo okviru vremena prostor, prostora, ali crkva, braće i sestre, Ne ograničava se, iako je prisutno u i prostoru, ne ograničava se ni vremenom ni prostorom, niti brojem ljudi koji su vremenu sabravi, mogu je nas da bude danas ovdje i troji ili četvr, ne više od toga, što ne znači da nas nema mnogo više, braću i sas, jer kroz crkvu i svetu liturgiju mi se sjedinjujemo sa nebeskom crkvom у којој се данас налази и свети кнез Лазак, и сви свети мученици и новомученици српски. Наћаво се светим Савом, светим Николајем, Жићким и Оклицким, који нам поможе да препознајмо важност косовског и светосовског завјета, који исходе из новог завјета у крви и тијеву сина Zato, braćujem se, nemojmo da se plašimo i nemojmo da se zbunjujemo. Dok smo u crkvi, dok smo u litvorniji, sva nebesa su se nama. I mi sa njima. Danas mi slavimo zajedno sa punotom crkve, sa angeljskim holovima, slavimo ispovjedništvo naših svetih predaka koji su ispovjedili živoga i istinitog Boga I njemu se i kravlju poklonili. Slavljeći braćo i sese, sigurno je da ćemo primiti pravoslov Boži, da ćemo biti i njima podpomognuti da se u još više utvrđujemo, da vjeru u živimo, braćo i sese, jer pravoslavna vjera, za razliku od drugih vjera, traži da se živi po njoj. Nikakva vica mjerje, nikakva površnost, ne trpi duh koji je nadatnjuje. Ili ćemo živjeti po njoj, braće i sestre, ili je se otreći prije ili kasnije. A sveti mučenici će nam u tome pomoći i sveti apostoli i sam Bog svetih apostola, Bog svetih mučenika i majka Božja koja nam spasitelja ovopločenog, родih i čijom se krvlju napajamo na svetim liturgijama i sa božanstvenih prestova. Tako i mi na današnji dan usmjerimo, braćo i sestri, pogled u uma i srca ka nebeskom carstvu, na čim vratima nas očekuju, kako i tropar svetim učenicima i novom učenicima Srpskim kaže, čekaju nas na vratima carstva nebeskog, da nas prime. I uvedu i zajedno sa nama, daj Bože da do toga i dođe, nastave onu pjesmu koju ovdje započinjemo kroz svetu crkvu i svetu liturgiju, a tamo daj Bože sa svima njima da nastavimo i da zajedno pjevamo i slavimo jedinog istinitog Boga, oca i Sina i Svetoga Duha, Hvoici jednu su što životvornu i nerazdjeljivu kojoj neka je slava ovjakove ovoga Amen